Călin Nebunul De Mihai Eminescu fost împărat odată Și trei fete el avea Cât puteai privi la soare Dar la ele ca mai ba nici o vorbă de poveste, cer cu stele presărat, Nu ajung la frumusețea astorfete de împărat. Dar, deși nu-ți poți da vorba despre ele și cuvântul, Mintea tot le atinge umbra, ochii lor îi ajunge gândul. Dar, de cea mai mijlocie, nici un gând să-n E o floare de pe mare... Chinei i cat în față, moare. Cine a îndrăznit să intre în palat fără voia mea? Măriata totul s-a întâmplat ca într-o vrajă. Au venit trei feciori voiniți și au furat fetele. Au răsărit dintr-o dată, ca în pământ. Văzând paza de la port și atac, unul dintre ei a fluierat spre zare și dintr-o dată. Toate din jur au prins să dispară prinse în noaptea neagră, ne-am crucit, spăimântați, abia i pe cei trei feciori, îmbrăcați în zale, călare pe cai negri, învăluiți într-un nord. Vin un nou, cei un nou? vin un vânt, dar cei un vânt. Vin o ploaie de și voaie și furtună pe pământ și în nori hrăniți de fulgeri, și prin râuri de scântei, zboară fetele răpite duse în lume de cei trei. Scrie carte împăratul, scoate veste în țara toată. Cine s-ar găsi pe fete de la zmei Să-i le scoată, să le ieie de neveste? Cine s-ar ispiti toată împărăția mândră Între ei va împărți? Nu-și mai pieptăna nici capul de atâta supărare Și lăsase ca să-i crească peste piept o barbă mare Care cade jos în noduri, ca și câlții ce nu-i perii. Stă să crească iarba întrânsa, trânsa, sâmble gâze. Capuz Da, în satul cel care ședea împăratul Dornic, Era și un om de seamă, un frântaș, uh, Fusese Vornic, avea trei feciori, Din care doi ori fost cum or fi fost, Oameni harnici și ca lumea, Dar cel mic uh, uh, era un prost. De vorbește cine ascultă, știe că nu-i de voseamă, Tot îi zic neaude tontul, dar pe el Călin îl cheamă. Cei doi frați se ispitiră și au zis, haidem și noi, dulce mări împărăția, de ne am întoarce înapoi Dumnezeu din calea lungă, cine a fi să le găsească? Tot voinic din asta lume de viță pământească Bine zici, haidem și noi să căutăm fetele împăratului Hai și eu Ce zici, îl luăm cu noi și pe călin nebunu. Să-l luăm, e bun să păzească focul, să nu se stingă, să facă de mâncare, să ne țină de urât cu vorbele lui proaste Bine zici, Ei, hai să ne pregătim marcurile și săgețile Primul arunc eu, săgeata, sunt cel mai mare Apoi tu. La urmă, eu. Bine căline, Arunci și tu. Mergem după săgeată. Unde s-a amfigeat, facem popas. E, zis și făcut. A aruncat săgeata cel mare și a mers două zile. O aruncat ce cel mijlociu și tot așa de grabă au ajuns. Dar când o aruncat călin nebunu, au mers trei luni de zile, zi și noapte și dabea abia au ajuns. Acum ei, mergând pe drum, au gătit și cremenea și amnarul. Dabea abia au avut cu ce a o leacă de foc. Și-au zis așa ei ei, ca să păzească focul unul din ei, cât ori dormi ceilalți doi, Că dacă s-ar stinge focul, îi taie capul celui ce-a păzit din trânș. Acum s-au culcat cei doi și cel mare a rămas să păzească. Dar pe la miez de noapte, auzind văzduh un glas, din un zmeu însorți de criță cu trei capete, și lui. Cum de calci moșia tatei, fără de voi a Hai la luptă! Să luptară și lovi, voi rău. Facut trei căpiți de carne din trei capete de zmeu. Și când cei doi se treziră. Uite, voi cât ați dormit? Ce mai lupta voi grozavă și ce treaba mi-i A rămas în noaptea a doua ca paznic cel mijlociu. Și tot pe la miezul nopții, prin văzduh, aud un chiu și, prin vânt, văzu, cu aripe sunătoare, fioroase, patru capete cumplite pe două umere groase. Hai, la luptă, mai voinice! Cum făcuși de te văzui? Cum de calci moșia tatei fără de voi animărui. Da, voinicul îl omoară și, ca vai de mama lui, patru clăi de carne face el din capetele lui. Când cei doi iar se treziră, au văzut a lui ispravă, izbândirea strălucită dintr-o luptă așa grozavă și când iar i apucă noaptea, lui Călin de grijă-i dară să păzească bine focul pe a cruntă fiar. Când acum, în noaptea treia, străjuia Călin, deodată auzi un voiet mare și înainte îi s -arată... Cu opt capete cumplite, un zmeu mândru, năzdravan, cu ochi roșii de și cu sufletul avan. Hai, da, ha, călin nebune, cum veniș nu te întoarce, nici să fierbe pentru tine, nici să nici să toarce. S-a luptat, călin nebunu. Mai ca sufletul să-i iar zmeul cel puternic cât de cât să nu se deie, El, tăindu-i o ureche, cade în foc un strop de sânge și în noaptea cea adâncă tot geraticul se stânge și, în negrul întuneric, într-o luptă oarbă crudă, mângi de fier și piept fice, zmeul ostenit asudă, gâfâie pe cele opt gâturi, sub genunchi călin îl ține și cu sabia arătează a lui capete păgâne. Da, acum am stă pe gânduri Ce să facă el? Foc nu e Frații să se scoare numai Și capul o să-i răpuie S-a luat și el și merge supărat într-o pădure Cu un hârb de așchi scurte Sub soară cosecure Să găsească bun cărbune Pe un copac înalt se suie De aici, din vârful copacului, pot să văd până departe. Ia uite! Zăresc o umbră de foc. Trebuie să ajung acolo să iau puțin jeratic. Hai, Căline, repede, până nu se trezesc frații. Mi se pare mie sau pe cărare vine spre mine un om. Bună seara, creștine! Hey, mulțumesc, Dumitale. Da, cine ești, dumneata? eu sunt de He he he, măi de cu sară ia mai stai că nu-i așa Ce caz tu noaptea în pădure Colinzi lumea ia așa Asta este treaba mea Dar tu ce nu-ți de drum băiete Drumul meu e greu Bădie nu te supăra Dar trebuie să te țiu pe loc Cot la cot Călină leagă cu odgonul de un pom Și se cam tot duce Iată că în cale apare Deodată un alt om. Hei, bună noapte! mitale! Cine ești? Sunt miez de noapte. Hei, hei, hey. ce cați în codru? pe verzi și stele coapte? De un copac și peste aleagă și cum merge pe cărare iar un om prin întuneric înaintea lui răsare. Bună noapte! Țam, mitale! Cum te strigă? Zor de zi?" Hei, cu metre zor de ziua. Ia oprește-olea caci. Hai să stăm de vorbă o țără, să mâncăm păsat cu lapte. Vinem cu că bate luna. Hai la umbră. tot i noapte." Omule, ce-mi ca spricină. să E ce-atâta deci, grabă, ciorilor. Ia nu mai spune. Știu că nu ai nicio treabă." Îl legă și pe acesta, ca până va găsi foc, ziua să nu se mai facă și vremea să stea pe loc." El ajunge. Într-o groapă mare ard un foc avan. Pe o părechi de pirosteie clocotește un kazan. Doisprezece zmei juri dorm adânc, întinși pe În Împrejur de pirosteie se cocea o mare turtă și în cazan, notând în zamă, clocoteau vodou vaci. He, he, he. de te bada de colaci. Și, deși în fața vetrei dorm șezând zmeuaie mame, el atins de acea mireasmă a clocotitoarei zame, doi tăciuni luă în hărbui, un cărbune în lulea și luând o bucățică dintr-o vacă ce fierbea, iată curge un pierbinte pe a unui zmeu ureche. Asta pă, cu îngrozire! Ca un bou împuns de streche Toți treziți Pun pe el mâna Unu leagă, altul ține unui ța la pădurea Cetuindu-l A, bine <trui> <trui> Trebuie să l amorem. A ajuns până aici Ne-a văzut Mai departe s-a terminat oh, Cum miroase omul <gânt> Ce bucate gustoase facem din el Până aici s a fost nebunule <gânt> Mă rog. Mă rog, domnilor voastre, lăsați-mă, că sunt om sărac. Dacă tu ne duce la fata, împăratul roșu, noi te-am lăsat. <gântări> Dar de ce nu o dumneavoastră? Că sunteți mai mulți și mai tari. <gântări> da noi suntem duhuri necurate și împăratul are un cucoș și un cățel. Noi când ne apropiem de palatul lui, cucoșul cântă și cățelul bate și noi trebuie să fugim. Dar... Nu-i putea mai bine, că ești om pământean. Uh, ia haideți si dumneavoastră cu mine, căs eu om pământean și cățelul n-abate, nici cu coșul n-a cânta. Ne-am uh, ajutat unii pe alții. Da călini nu se uită și vede un voinic ca și dânsul legat cot la cot de un copac și când a văzut că s-a pornit Călin nebunul, el s-a smucit strașnic încât i-au rămas mâinile în copac și el a fugit. Ce s-a fi întâmplat cu voinicul ăsta? Zmei n-au văzut că el a reușit să fugă. Ia să plec de grabă cu ei câte noapte! Dintre codri, noaptea toată stă sobadă, Zugrăvește umbre negre peste giulgiuri de zăpadă, Și mereu ea le lungește, și suind pe cer le mută, Parcă fața i cuvioasă, e cu ceară învăscută. Și cu neguri îmbrăcate slan, dumbravă și pădure, Stele galbene tremurânde mișcă în negurile sure, Intră domele de nor, argintii, multicoloane, de a lor rugăi pline noaptea, a lor dulci și moi icoane, împle văile de lacrimi, de un sclipit împrăștiet, când în cârduri cuvioase, vioase sus pe cer se mișcă încet. înrădăcinată în munte, cu trunchi lung de neagră stâncă, Repezită mult în aer din prăpastia adâncă, Amparatului cel roșu stă măreața ce Poalelei poalele -i în de codri, fruntea cerul ceruri îi sesuie, Și prin arculile înguste făclii roșii de rășină, Negrul nopții îl pătează cu bolnava lor lumină, Rănind asprul întuneric din asalelor lungi bolți, Zugravind în noaptea clară a ei muchi și a ei colții. Pe cărări să patent stâncă, zmei și calin se suie. Numai luna îi îmbracă. Cu lumina ei galbuie, și pândind trec uriașii de pe o stâncă, pe altă stâncă. Într-o sură depărtare murmură valea adâncă, și calcând încet cu greul lor, se apropie în tăcere și ajung la poarta mare, feretată cu putere. Eu mă urc pe zid și mă las în curte. Poarta e grea, nu pot să deschid singur, doar cu ajutorul vostru. Vă trec peste zid, unul câte unul. Apoi voi mă așteptați în curte. Intru singur în castel, fur fata, o aduc și voi fugiți cu ea. Și lua pe zmei cum se gândise, tot unul câte unul și cu paloșul, le tăia capul. N-a pucat niciunul să zică nici pus. Până ce i tăiat pe toți. Apoi, calin nebunul, a intrat în palat. Scări bătute în pietră scumpe, Repede voinicul suie, Intră în casele frumoase Din înalta cetățuie. Pe covare moi el calcă, Intră în acea odaie care îi plină de alunei blândă Tainică bătaie. Pe un pat de flori frumoase, Proaspete și ude încă, Doarme fata cea vestită, și în visarea ei adâncă, ea zâmbind își mișcă dulce a ei buze mici, subțiri, înnecată de lumină și miros de trandafiri. Iar din pot până în podele, un paingăn de smarald. A pânza subțire, tremurând în aer cald, Și în care luna bate, descripește viorie, Și o încarcă cu o bură, diamantoasă colbărie. Și prin mreaja asta vrăjită vedei patul ei de flori. Ea, cu umer de zăpadă și cu părul lucitor, Și mai goală este în ei. Numai bolta înaltă, sură, a perestre este rece și simțirea nu o fură. Dar de pânza acoperită cu un colb de piatră scumpă, se apropie încet boinicul și cu mâna va să o rumpă. apoi lin o dă într-o parte. Peste fată se înclină, pune gura lui fierbinte pe a ei buze ce suspină. Ia inerul ei cel mândru de pe degetul cel mic și se în codreana ei noapte tânărul Fainic. Lângă zmei morți când trece, limbile le taie el, le adună sângerânde și le pune în testemel. Trece zidul și pornește iar la drum, până ce ajunge la cazanul care fierbe în mijlocul verzii lunce. Pe o zmeoai că mumo taie pe alta... O scapă în pipe. Ia din nou în hârtăciune și un cărbune pune în pipă. Ia cazanul într-un deget, și în altul el ia turtă și se întoarce iar la frații, Fluierând cu minte scurtă, toate cântecele de rele ce în viață le cântară. Desdegă pe zor de ziua, miez de noapte de cu seara. Ziua cea întârziată năvăli din răsputeri Și care pe în aer Soarele se în cer Frații lui atât dormiră Cât intrase în pământ De un stânjen Și împlâse frunza Adunată în vânt Se treziră Âi căline Lungă fu și noaptea asta <laughs> Ați dormit Cam mult, adevărat măi furtaților Uite aici am făcut de mâncare. Un cazan plin și o turtă mare. <laughs> Săturați-vă să plecăm pregătiți la drum. A. Măi căline, harnic, ai mai fost A. Ai vânat pentru generic? Că multe bucăți de carne sunt în cazan. E, ce prea mult rămâne aici pentru vietățile pădurii. A. Să mergem. Uite, eu acum arunc săgeata și unde să o opri, într-acolo o pornim. Vâjă în văzduh cumplită. Ei urmează unde-i cheamă, până ajung în faptul nopții la pădurea de aramă. Mai fârtați, ah. nu-ți putea trece prin crânguri și prin codri iști de aramă. Rămâneți aici singuri, ah. vă clădiți o colibă, vă săpați groapă de vatră, singur eu voi merge numai pe cărările de piatră. Ah. Să vedem ce-a fi cu mine. Ei se pun de îl ascultă, și el trece în pădure fără a pierde vorbă multă, și la orice pas el face, codrul simțitor răsună. Și deodată în codru mândru el aude de departe, răsunând un glas de fată ce venea din un de deșarte. Greieruși ce când în lună, când păturea sună. Cum nu știi ce am în mine, greiere străine? că te-i duce de a-i ajunge noaptea de te i plânge ca o pasăre măiastră la noi la fereastră? Inima în mine bolnavă, floare de dumbravă, și vai lacrimile mele, cum le vărs cu jele. Dute, greier, te greier! Până la munte în creier, lumea întreagă o colindă, mergi la noi în grindă, spunei mamei, ce-am făcut de m a mai născut, căci ar fi făcut mai bine să mă ia de mâne prefăcută că mă scapă să mă arunce în apă, căci de cer ar fi iertată și de lumea toată naintează și o vede lângă apa rămie, Culegând flori amorțite de pe maluri cenușii, Și punându-le în poala grade florile de piadră. Luminează luna în ceruri ca un foc pe o mare vatră, Colții munților, cerupții uriașe stânci de cremeni, ce păreții și ridică îndărătnici suri asemeni, Vântul care trece în șuier, noaptea sură și bolnavă, Împle cu sălbăticie a rămoasa cea d Hei, bună vreme, fată mândră de împărat! Mulțumesc, Dumitale, călin nebune! De numele Dumitale am auzit, dar de văzut nu te-am văzut. Dar ce cauți, ce vânt te aduce! <laughs> păi nici un pământan n a trezit să ajungă până aici vreodată! Hai, hai, fugi! Fugi, dacă a venit zmeul, te ucide! Știu, fetiță împărătiță, dar nici frică n-am nici teamă. Că el zmeu e și puternic, dar și eu, Călin, mă cheamă. Ia spunem, mi cât mănâncă zmeul tău? Um, patru cuptoare de pâine, patru vaci fripte și patru antaluri de vin. Ia să văd, eu lui putea mânca? Cum sfârșește? Iată, zmeu vine iute ca un vânt, cu o falcă în cer el vine și cu una pe pământ. Bună vreme, zmeu de câine. Mulțumesc, călin nebune! Am venit să-ți iau nevasta. Oh, de putea, de ce nu? Bune sunt de ce-ți vin în minte, dar mai greu e să le faci. Meul <laughs> codrilor de-aramă nu te așteaptă cu colaci. Eu mănânc patru cuptoare, patru boi mi-ajung abia și devin patru antaluri abia trag la o măsea. Ha, <inaudible> nici că-mi pasă. <inaudible> <inaudible> și la luptă Îndumbravă ei se scoală. Se apucă de copaci Tremurau de-nvălmășală, Tremură sub ei pământul de -a lor pasuri apăsate, Scăpăra cremenea neagră A strâncimei betunate. Crunt, calin, Pe loc îl prinde, Până la vârf de brazi îl urcă, ca până lemn, el îl trântește prin copaci, trupul încurcă și în genunchi, apoi la îndoie ca pe o creangă ce o frânge. I s-au umflă mușchii vineți de oțel pe când îl strânge. Și învins, pierzând simțirea, zmeul ca o muscă mare, celovită este iarnă de o scânteie de insoare. Ah, Să-mi rămâi cu bine, fată. Eu mă duc să cat acum Cele două sori atale. tale. Se porne din nou la drum. Trece codri de aramă, De departe vede albind, Și aude glasul mândru al pădurilor de argint. În pădurea argintoasă Iarba pare de omăt, Flori albastre tremur ude În văzduhul tămâiet. Pare că și trunchii mândri poartă suflete sub coajă, ce suspină printre ramuri cu glasului lor vraja. Crengele sunt cavioare printre care vântul trece. Frunze sunt ca clopoței trezind ceasul 12. Și prin albul întuneric al pădurei de argint. Vezi izvoare zdrumicate peste prund întunecând și sărind în vulgar fluiz pe pietrișul din răstoace, în cuibar rotite ape peste care luna sace. El aude un cântec dulce, plin de lacrimi și de noduri, doină de simțire, ruptă ca gelania în prohoduri, Împlând Codrul de zăpadă supletui i mare Pare că-i din piept de fată Cântă o privighetoare așa îmi vine când și când Să mă iau pe drum plângând Lumea ce-a fi Să mă vadă Nici să poată să nu-mi creadă În zadar mă mai jelesc Vara vine codri cresc În zadar m-aș bucura Iarna iar s-ar scutura Și de vine De nu vine Tot arde inima în mine Nici n-am cui să mă jelesc pe cine doresc? Mult mă mir, Doamne, de mine, Cum nu m-ai luat la tine? Mult mă mir, ce o -i fi gândit? Ce-am făcut de n-am murit? În văzucul plin de a moale luminoasă ploaie, El văzu o fată mândră, îmbrăcată în lunge straie de argint, Ce sta... Ca umers pe ei trup care trăsare, ca o creangă mlădiuasă sub avântului suflare. Înaltă e, subțire este, ochi mari, adânci ridică, părul ei de aur moale, până la călcâi îi pică, și cu poalele ei albe șterge stelele ei senine. Lacrimi lungi ce cur pe fațăi, ca și fire diamantine. Nu uita cum că seninul cerului este naștri, nu uita că în lacrimi este taina ochilor albaștri. E frumos, pe când din cerul plin de o sântă bogăție, cade o lacrimă frumoasă în adâncă vecinicie, dar decade rănite toate cerul negru. Ci pustiu, nu înălțime, Nu-i albastru, e o noapte de sicriu, Stea ce cade taie lumea Ca o lacrimă de argint. Pe seninul cer albastru, Frumos lacrimile-l prind, Curge noaptea lor albastră, A lor dulce vecinicie, Ce ușor se poate stinge Prin plânsorile pustie. cine e naiv să ardă în cărbune O piatră rară, și eterna-i strălucire s-o strivească într-o pară. Tu arzi ochii și frumusețea infinitul lor se stinge. Și nu știi ce răpește lumii. Ah, nu plânge. Ah, nu plânge. Astfel el se socotește. I-a căzut atât de dragă, că ar fi luat în spate pentru ea lumea întreagă. Bună vreme! Fata de împărat! Mulțumesc dumitale, călin nebune! De numele Dumitale am auzit! Dar de văzut, nu te-am văzut Dar ce vânt te bate încoace și ce rău te aduce aici Dacă a venit zmeul, te omoară Pleacă repede să scapi viața oh, Viața mea nu mai are niciun rost Dacă nu reușești să te scap din ghearle lui Ia spunem cât mănâncă zmeul ăsta? Ah, opt cuptoare de pâine, opt vaci fripte și opt antaluri de vin Ha de încoa să văd eu lui puteam mânca? Ai mâncat tot! Ah, ah, nu mai este timp line! Fugi! Fugi, că dacă a venit Smeul, viața ta o va răpule. Vie fugi. numai! și o vedea atunci cum plouă. Nu se decăli în săracul nici cu una, nici cu două. Și deodată... Peste corii de argint vine în zbor zmeul falnic care mișcă cu aripa vârful lor. Peste vârfurile înalte parcă zborul lui îl simți, frunzărimea cea mișcată de aripelei cu simți. Bună vremea, zmeu de câine! Mulțumesc, călin nebun! Am venit să-ți iau nevasta! Ba, să vezi ce o sta să-ți spun! Nimeni nu m am frânt vreodată! Hai la luptă, chiar acum! <fânt> Sună frunza zgomotoasă, codrul din adângă răsare, tremură mai surd pământul, oasele parcă se rup când vânjoși și îndoie dânsii a lor brațe și a lor trup. Dar călin în sus lardică și îl trântește la pământ, De sun oasele ca hârburi și zbor aripile în vânt, îl omară. Apoi zice, rămâi fata mea. Cu bine. Merg să scap pe sora mare și să auzim de bine. Mult frumoasă e pădurea, cu a ei trunchi de aur roș, ce în frunza lor cea moale suspinau în iar balin călătorește o petală stătătoare ce, Scripind cu mii de raze sub al nopții dulce soare, poartă în galbenele unde spice cu mărgăritare. Numai fluturi mici albaștri și mari roiuri de albine Curg în râuri scripitoare de luciri diamantine și -împlu aerul cel dulce de cristal și de răcoare. A popoarelor de muște sărbător murmuitoare, Iar aud un cântec mândru care codrul îl trezește, Parcă frunzele îl repetă, parcă vântul tot îl crește, și înaintei parcă vede satul lui, Și-i se pare că doinind o fată, Chiar la ei înșezătoare. Maică, maică, draga mea, Ajungă-te, jalea mea, Să te ajung un dor și un drag, Să șezi toată ziua în prag, Cu firuți băgat în ac, Și tu să nu-mi poți împunge, Până nu-i suspina și plânge, Până nu ți-a venit în gând Unde am fost și unde sunt. Îngălacul cel albastru înstelat cu nuferi mari, Printre trestii auroase ce se legă în solitari, Vede fata cea cu ochii vioș ca în biseric, Față-i albă ca zăpada într-un păr de întuneric. Ea, în haina ei cea verde, se înmlădie bogată, Cu flori albe împodobită, cu diamante presărat. Bună vreme, fată mândră de împărat! Mulțumesc, dumitale, călin nebune! Ei, mult îți merge vestea în lume! De numele dumitale am auzit, dar de văzut nu te-am văzut! Unde este zmeul tău? A, l -a vânat! Dar fugi mai repede, că ăsta te omoară! Eh, toți se laudă cu mâncarea! spune fată, cât mănâncă el? Să văd dacă pot să-l înving și pe acesta! 12 boi! Antale, tot pe atâtea! Iar până 12 cuptoare, abia îi ajung. Antalul acesta de vin nu-l mai pot bea. Cu atât e mai tare zmeul decât mine. Să văd cum îi putea să-i aburesc mintea. Căline! Vine zmeul! Pleacă! Pleacă dacă vrei să rămâi în gheasă. Nu! Hei! Căline! Ce cauți, nu părăția mea? Am venit să-ți iau fata. Dar pe fată nu-i luau. Hai, la luptă! Nu mai să-mi ceva. ți am mâncat eu mâncarea toată. Eu fi mai ușor, tu mai greu. Hai, la luptă! Hai! Hei, căline. Rău de tine, strigă și se aruncă pe voinicul care l prinde, învârtindu -l jos în lungă. Se luptară rău și zmeul cât de cât să nu se Măi Măicăline, nu să alege între noi lupta și-o stănim așa vezi mine. Dar mă-i face o pară roșă și te-i face o pară verde și -om lupta până din noi unul se va stinge. Și sa pierde. Pară roșă este zmeul, Pară verde e calin. Și în galben întuneric ei se luptă cu venin, se înfășoară se desfășur, Mestecând a lor văpaie, Fulgerând umbra din codrii În aflacărei bătaie. Joacă în jurule d'umbrava, Când în umbra purpurie, Când îngremenește parcă într-o brumă adânc verzie, Când îndunge-nflăcărate, Bolți, cărări, în jur se casc, Sub lumini de curcubeie, Repes ce se sting cum nasc. Balta tremură adâncă, somnoros și linț a Azvârlind întunecată câte o muscă, câte o pește, Către flamele ostenite. Peste ei deodată zboară, ca o pată de cerneală, Noaptea auritocioară, zice zmeul, Moaie, cioară, aripați în apă, Stinge flacăra cea verde, Care nu sunt starea un vinge. Nu, împărate, Prea înălțate, mă aripa în apă și stinge flacăra roșie. Mă scapă! Iară cu mâinicoară! Cum aude că o urcă, nici una, nici două, iute se coboară, nu se încurcă, Și lăsând din cioc se cadă două picături de apă, potolește para roșă, ce trezare, Fuge, crapă și cu ciocul o ciupește, curge sânge ca fier roș, Încât lacul cel albastru colorat ca vinul roș. Zmeu a murit, se face om călin și se îndreaptă, cu trei fete împărtese, unde frații îl așteaptă. Pentinsor de codri negri, un senin se desfășoară cea lui stele mari și albe. Peste ele, presare, Și la margine de codru Ei aprind o focărie Într-o groapă cu cenușă, De jucat randeafirie, Colibioara acea de trestii, Cu ușiță-i rezimată, Înpletită din răchită, În curmei de tei legată, La o ploscă de vin negru, Stând de vorbă bucuroși, Parcă-i zugrăvește focul Cu răsfrângerele roșii. Deasupra cerului negru, pentinsor de catifea, sunt cusute în umed aur, aici, o stea, colo, o stea, și ca merele de roșii stau, fetițele în văpaie, două oas, oachece ca seara, mijlocia e bălaie. Iar călin, lungit pe burtă și cu mâinile pe coate, cam cu chef le povestește, Întâmplările lui toate și, la capăt, se chitește. Mai fârtați, socot așa, fata mare și cea mică, Le luați de vor plăcea, Dar pe cea mijlocie Mi-o căzut dragă cu foc Și nici ea nu zice baiu, Bato, hâtrul de noroc." Pe încet se stinge focul Și s-acopere cu spuză. El de mânică-i o trage Și unind buză pe buză Ei șoptesc. Și-ar spune multe Și nu știu de unde să înceapă, Căci pe rând și stupă gura Când cu gura se adapă. El o simte în alui lui brață tânără, Rotundă, tare, Și ea tremură ca varga de oțel de a lui strânsoare, își ascunde fața roșie de iubire și sfială. Ochii în lacrimi îi ascunde în părul moale de petală și ador. Somn greu îi var să plumbă în vinele stenite. Frații lui, când văd cât doarme, ei se pun pe șopotite și mărunt se spătuire ca picioarele să-i taie. Să se lau de comorirea ei pe în bătaie L-ar fi omorât, dar cesta, năzdravan fiind, nu pot Ei făcură cum gândire și-l lăsar așa schilot L-a pornit pe fete scoală Iar călin de multă trudă nu simți nicio durere Numai-n somn nu greu asudă Chiar picioarele în trai stă le iau cu ei le-au dus, căci găsindu-le cum fuse năzdrăvan, și le-ar fi pus iar la loc. În zori de ziua, el, a doua zi trezit, vede cum îl schilodise. Ce să facă, amărât? voi o trei zire după altă se mai târie în brânci prin tufanii din pădure, și prin colții cei de stânci, Până ajunge ca să vadă un palat În văi de rai, Cât ca să te uiți la dânsul de frumos, Nu te îndurai și aud un glas cu jele, Chiar o grădină de glas, Care inima-i o rupe De-așa dor și-așa casă. Și cum în palat el intră, Pe voinicul vede, pare care Mânile își rupsese în trazmei lor prin soare. Ha, bună vreme, măi voinice! Mulțumim frumos, Căline! Ce-ai pățit tu de picioare? Ce rău dete peste tine? Și Căline începe-i spune cât pățise până acum. Hai, ne-o împrinde, frați de cruce! Hai, nu o împrinde! Spune-mi numai a cui ești și cum te cheamă. Eu, feciorus de împărat, codrii de aur, furai noștri, pâncez mei i-au luat. De când i-ai ucis căline, iar ai noștri sunt. Cu chin, singur eu mai duc traiul, aici un codri mai călin. Am însă, în lume, tu schilod, eu fără mâne, Ici prin noaptea dumbrăvană și prin văi, am duce-o bine. Prin pădurile uriașe, prin grădin și prin palat, Se primbla călin pe gâtul feciorului de împărat. Unul în mâini, altul în picioare, Uriaș fiind, de boi au putere, Pe atâta cât le trebuie la doi, Și trecând așa în pădure, Ei aud fușnind în frunze. Trece o umbră fugitoare Ce țușnea să se ascunză, Călin, mâna și -o întinde și pe sus, când mi-o ridică, muma zmeilor pletoasă se zbătea răcnind de frică. Auleu! Aoleu! Auleu! călin nebun! bun! Dă mi drumul! Nu! dam drumul! Dăm drumul! Că ți o fi nu. și eu de folos! Nu! Ține-o bine, călineta, da, să nu-ți mai scape! O folosi doar! E aoleu. muma zmeilor aoleu. care m-au schingit pe mine în pădure! data asta nu mai scapi, cotoranțo. Fă-mi mie picioare! Și estuia mâini Ori te -o oh, aleu, aleu. Oh, oh, oh. Uite Uite acolo Unde? Uite acolo Cal la un stânjen de departe Este o baltă vâră acolo Că ieși cu picioare Și ăsta alalt cu mâini Acolo e apă vie Care crește într-o clipă tot ce a fost tăiat de trop. Bine. Hai să mergem spre baltă. Așa. Căline, eu te duc la baltă, că doar picioare am. Dar vezi, nu mintezi meu, ai ca asta? Tii, ce apă stătută e în baltă. E. De parcă e plină de morăciuni. Ce să încerc eu ce-a spus baba. Ce faci? Ce faci, caline bune? De ce rup creanga pomului? Să o arunc în baltă să văd dacă o scot verde și înflorită. Cine bine cotoroanța, să vrea să fugă. Uită-te în baltă, frate. Creanga cea verde și frumoasă se închircește ca un trunchi uscat și cade pe fundul bății. Ai vrut să ne omori de tot cotoroanța? Meri să te arunc în apa nu! asta care duhnește Nu, nu, nu, nu, nu căline N-am trecut de mult pe aici, am încurcat bălțile mm -hmm. Uite acolo, da. acolo Ceva mai departe e alta baltă O vezi? O văd Pinte trestea înaltă se vede apa vie E un izvor ceva mai sus Aduce tot timpul apă limpede și fermecată Acolo să intrați Și o să ieși Tu cu picioare Și el cu mâini am ajuns Eu să încerc și apa asta Ia uite Frate Creanga pe care am aruncat-o Plutește verde Și înflorită Se băgară atunci în baltă și amândoi ieșire întregi, pe cu aruncare în izvorul pândereci și cu apă moartă, dânsa se închircește, se năsprește ca un trunchi uscat cu noduri, pe izvorul mort plutește. Acum se sfătuiră vesel ei și Bucuroș, ca fărtatul lui să ieie fata împăratului roș. Se gătiromenește cu ițar și cu cojoc, cu chimirul plin de galbini, încinși bine la mijloc și pe drumuri părăsite ei se iau și se pornesc. Și trecând printr-o pădure din ținut împărătesc, din tufar cu crenge grele, El se apucă să adune în basmaua pistruiată ca o mână de alune. Iată că ajuși la poartă, auzi un vuiet mare, chiuir, halai de nuntă, veselii de masă mare. Șofia aici, căline? Să Ah, uite o bătrânică Stă și ea la poartă Poate știe ea Bună seara Da Ce e aici? Ce se întâmplă? Se mărită fata împăratului roșu Da? Da Dar cine o ia? Bucătarul Că-i tare viteas O ucis 12 zmei ah. Bucătarul ah. Ei, mătușe da. Ia că-ți dau un căuș cu galbeni îmi faci ce ți i zice? Voi face, voinice Uite aici o basma cu alune Încearcă să te strecori printre oameni, printre pasnici și slugi Și să ajungi până la masa împăratului Pui basma o pe masă, îndrept tu fetei Și pleci repede înapoi Aici te așteaptă că ușul ăsta de galben Ți-l dau și te duce apoi în lumea de mitale mai ghiuntită, mai sucită, Mai împinsă câte o leacă, Intră în casa unde e masa, pune în talger dinainte testemerul cu alune, Fără a zice trei cuvinte. Împăratul pune mâna Și alunele zglobie Peste fața așa de masă Durăințe împrăștie, Dar în mijlocul Basmalei, Un inel în loc rămasă, Un inel care îl pierduse de mult, tânăra mireasă. Tată, uite inelul care într-o noapte mi-a pierit, fără să știm nici cum, unde. Dar cine dar l-a găsit? Cine a adus alunele astea? Logofeții spun că, baba, o strigare de la poartă să surnească mai degrabă. Când, în locui, cine vine? Un voinic străin. El spune. Împărate, prenălțate. Iacă cum și acă cum. Bucătarul nici mai știe. Fața lui îi mai scrum. Iar nuntași stau mirați. Ce să mai spun? E, împărate luminate, cum poți ca să-mi strigi hatărul? Eu am omorât toți mii! Cum făcutai? Cu saturul? Să se zmei, Doamne! Dacă au vârfuri de limbă! Îi și cei dreptul, nici la unul nu era. Și Calina atunci le scoate și le arată în basma. Împăratul poruncește ca să duc cu armăsar și de coada lui să lege mincinosul bucătar. Și acum, o tu voinice mi fi ginere! Ba nu, altă fată împărate, tare dragă în căzu. Am un frate însă de cruce, tot fecior de împărat, și de mulți era soceară, deși nu s-a cutezat. Uite, Lice! Dar fata se cam uită vrând nevrând că tot pe călin nebunul l-ar fi vrut ea mai curând. Dar gândi că el, feciorul, era mai de o potrivă, și la ochilor lui Jele, s muiet mai milostivă. Deci, făcut o nuntă mare și a ținut trei luni la rând, lăutar, benchet, halaiuri, tot ce ți poate trece în gând. Ce nu era, dragă Doamne, era nuntă împărătească. Dar acum mă duc, prieteni, pe a mea, Domnul să o păzească. Nici nu știu cum e, cum nu e. Geaba fratelei de cruce, geaba tânăra mireasă îl mai țin cu vorbă dulce, dori dor Doamne, și nici știe cum la puc un doravan, că de când nu mai văzuse, se scursese șapte ani. Ajunse locul unde casa tatălui s fuse El văzu palate mândre, înlivezi, mărețe puse Și pe o câmpie goală el văzu de vite o ciurdă După ea copil călare cu-n în mână zburdă Și părea că are șase ani și încă mai bine Bună vreme, mai băiete Mulțumim, voinici, străine nu știți știi spune cine șade naste rânduri de palat? E, doi voinici ce-au scos odată pe trei fete de împărat Din azmeilor prin soare Și-au luat uh, care pe care? Mijlociul pe cea mică și cel mare pe cea mare Dar cei cu cea mijlocie? A, la găine au pus-o ei Și să vezi, voi voinic străine Că eu sunt feciorul ei Mama îmi spune câteodată De o întrebă cu isi eu sau lui Călin nebunul ce nu mai fi, nu știu, zău?" Când aude, numai dânsul își știa inima lui Că să iertați dumneavoastră, de, era băietul lui. Da, mă rog, bade, ajutăm să dau vitele în ocol." Înserează, stele umplu tot în linci gol, cu băiatul în bordei intră și pe capături laiți lumina mucos și negru într-un hârb un roșo paiț. Se coceau pe sură două turte de cenușă, un papuc într-o grindă, celălalt e după ușe. Hârâie în coz colbăit în odoros rășnița veche. În cotlon toarce motanul pieptânându și o ureche. Sub afumată unui sfânt cu comană care arde în candelor lumină, că tot sâmbure de mac. Pe icoanei policioară cu scat și mintă Împlu casa de un mireasmă aromată și prea sfântă. O beșică în loc de sticlă e lipită în Printre care trece o dungă mohorâtă și gălbuie. Cofai albă cu flori negre și abrad miroase apa, De lut plină rezimată, stă pe coada ei și sapa. Pe cuptorul uns cu humă călinaș cel mititel, Zugrăvise cu un cărbune un clapon și un purcel, Cu codița ca un sfredel și cu fuse în loc de labă, Cum i se ședea mai bine purcelușului de treabă. Pe un pat cu paie numai Doarme tânăra inevastă nevastă, În mocnitul întuneric Fața ei lângă fereastră. El s-așează lângă dânsa, Fața ei o netezește, O desmiardă cu dorere. O sărută, o drăgostește, Pleacă gura la urechea ei Blând pe nume el o cheamă, ea deschide somnoroasă, Lunge gene de aramă, și adânc la el se uită. I se pare că visează, ar zâmbi și nu cu El din patul o ridică și pe pieptul lui o pune. Toată viața îi se adună în alei sân rotund și june. Ea se uită și se uită, mută un cuvânt, nu spune, Doar râde cochină lacrim, speriată de o minune, Și apoi îi sucește părul a ei degete subțire Și-și ascunde fața roșă pe avei piept doios de mire. El ștergarul îl desprinde și-l împinge lin la vale. Drept în creștet o sărută pe-alei păr de aur moale, Și bărbia ei ridică, suită ochi n plini de apă, Și pe sânui o desmerdă, Și din gură se atap. Dar a doua zi voinicul mânios intră în o gradă. Frații lui, cum îl văzură la genunchi veneau să-i cadă. Iartă frate, căci greșeala, zău, de mult ne apasă pieptul. Iartă frate, căci greșeala, zău, de mult ne apasă pieptul. Ba nu, fraților, acum să vedem ce e cu dreptul. Să facem o bombă mare, să aruncăm spre cer în sus și tu, trei, să stăm sub dânsa pe când va cădea de sus. Să vedem. Ce să gândească Dumnezeu și ce să zică. Astfel, cum se-ai face cruce, ei se pun alături. Pică bomba grea, zvârlită în ceruri, din cei doi făcând fărăbe, și Calin rămâne singur. Rău îi pare ca la nimeni, dar ,ă, nici n-a avut ce face. Împăcat de asta dreptate. Lasă-n pace să trăiască tinerele lui cumnate Și făcu o nuntă mare După opt ani de înstrăinare Multă lume se dusese Ca să vadă așa serbare Fui și eu dar cum făcură o ulcică cu papar Mi-au bătut căciula încreștit Și m-au dat pe ușa afară Mă-nciudai urât În grajduri pusei mâna pe un cal graur Cu picioarele de ceare Și cu șaua numai aur De fuior îi era coada Capul lui era curechi Avea ochii de neghină Și gândaci avea în urechi Și-am pornit pe un deal de cremeni Picioarele se topeau, coada pârlului îndărătui, ochi în capul lui pocneau, cum văzui că nu-i de bine încălecai pe-o prăjină și mergând pe ea de-a vale v-am spus și eu o, o, o, o minciună și încălecând pe-o șa v-am spus-o toată așa. Ați ascultat Călin Nebunul de Mihai Eminescu Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboș. Distribuția a fost următoarea Povestitorul Mircea Albulescu Călin Cristian Iacob Frații Gelunițu și Mihai Niculescu Împăratul Radu Amzulescu Zmei Dan Condurache, Ion Chelaru, Andrei Barbu, Marius Călugărița, Dragoș Ionescu. Fata cea mică Oana Răsuceanu. Fata mijlocie Gabriela Bobeș. Fata cea mare Cornelia Pavlovici. Feciorul Cosmin Șofron. Baba Virginia Rogin. Bătrânica Ruxandra Sireteanu. Fata împăratului Roșu, Silvana Ionescu. Copilul, Raul Stănulescu. Decusară, Ion Arcudeanu. Miez de noapte, Gheorghe Pufulete. Zor de zi, Titi Dumitrescu. Bucătarul, Ion Arcudeanu. Producător, Vasile Manta. Regia de montaj, Mirela Anton și Florina Verdeș, regia de studio, Janina Dicu, regia tehnică, Mihnea Chelaru, regia muzicală, George Marcu, regia artistică, Vasile Manta.